leo tukokotoe kitabu cha Esther. Tufungue Esther mlango wa nane Kuna mambo ya maana kabisa asa yeye kwenu wanazuoni. Esther mlango wa nane Kwa heshima na unyenyekevu kwa jina la Yesu, inasoma kama ilivyoandikwa. Siku ile mfalme au sielo alimpa Malkia Esther nyumba yake Aman, Yule adui, yule adui, adui wa Wayahudi. Na Mordekai naye akahuzuria katika sherehe hiyo mfalme ya kumkabidhi adui wa Wayahudi. Kumkamizi Esther nyumba ya adui yao. Esther kumbuka alikuwa ni Mwayahudi. Anakabidhiwa nyumba ya adui. maajabu baadae nitakwambia yani nitakwambia mchakato wote mpaka ukafika hapa tutakokutoa na kudadavua mfalme akavua pete yake aliyemnyanganya aman akamlisha modekai na somo mlango nane kifungi kinachopana msalwa pili ndiye mtu ambaye alimhukumu modekai kufa akafa yeye na pete yake akavuliwa akapewa Modekai. Hiyo ndiyo tabia ya Mungu wa mimbali hii. Ndio. Nao watu wa Mungu, Niseme semeni nivumilie kidogo. Mchakato gani ulifanyika mpaka Modekai akafika hapa alipofika leo? Viu vingapi aliruka Modekai mpaka leo anavalishwa pete ya kifamilia? majimbo moja ishirini. majimbo moja ishirini kaka yanamtetemekea modekai na ukoo wake wote mtu ambaye tayari alifika mahala ndiyo Amen. alifika mahala alishaandikiwa hukumu ya kifo na mmoja wa viongozi wa juu wa nchi Inakuwaje leo anatawala majimbo 120 zaidi ya moja Nataka tukokotoe viunzi ambavyo jamaa aliluka. Nilisema na si leo nasema tena, nasema tena Biblia inachosha. Ni kila siku azaburi. Kwani ugadu unachosha? Pilau inachoshaga. Pilau nilikula Christmas iliyopita, leo sili tena wapi? Kipiko tutakula. Maana Bibilia ni chakula cha roho. Njaa ya injili ipo kila siku. He he, sikiliza na Mungu wa kusaidia Ukianza kitabu cha mwanzo cha Esther hicho. <clears throat> Utaona Hosielo mfalme mkubwa kabisa mtawala mkubwa wa, wa makabila makubwa Amen na Uajem. Wa Ufalme wake umetulia. Amemiliki majimbo na ishirini toka bara la Hindi mpaka kushi bila nasema. Ni mbali, bara la ni mbali. Toka India mpaka Afrika anatawala na hata wali kwa lizaa yao amiwapiga kwa mkuki amiwapiga kwa mtutu wa bunduki ndio ulikuwa mtutu wa bunduki wa Katule amewatwanga wamekaa chini yake toka India mpaka Afrika India mpaka Kushii hii hii Afrika inaitwa Kushii lugha ya kushi, ule. kama vile Zimbabwe Rhodesia Congo zaile majina huwa yanabadilika na mazingira sawa sawa Eh majina ambayo hayabadilika ni Misri peke yake. Ndio nchi ilio dumu miaka 8000 ikitumia jina moja na Israeli. Lakini Misri ni nchi kongwe ina miaka zaidi ya 8000. Eh. Halo. Ndio. Sasa siku moja ameandaa chakula na watu wake, mawaziri wake, wa wake, chakula cha jioni. Mfalme ameonja diva nafsi imechanua. Akaambia watu naye mke wake yuko na wake za viongozi wenzake huko. Anajua anafurahi huko. Wanaonekanashana wanja, lipstick na yuko anakunywa soda. Wanaoneshana hii nguo linua wapi, hii wapi. Baadaye mfalme akatuma wasaidizi wake mkamwite mke wangu aje asalimie watawala wenzangu na no, ushiriana katika mambo ya uongozi. Eh? Lakini moyoni maandiko yasema alisema waje waone ambapo nimeoa mke mrembo. Waje kuona. Hakuna mwanaume asiye penda mwanamke. Ukiniambia <tos> mzo pako mume wangu ananyanyasa mume wangu anisikie jipereleze. Abdo ameacha kuwa mlembo. Usihukumu utahukumiwa. Mtu mwenye hekima haba jarumu wengine kwanza ujichunguza, je, mimi niko sawa sawa? Ndio ana wengine. Usiende tu mbali kumwambia mume wangu sikuizi mume wangu mume wangu mume kivipi? Lazima anza kwanza we wewe ndio ameacha kuwa mlembo. Na sikuizi wanawake walembo wengi kunampa shida mume wako. Maana naona walembo barabarani akija kwako wewe umekaa tu kia sala, sala umejiachilia kama kama kama, kama... <laughs> <laughs> ndio kabla ulisema mapepo shetani wananiroga sisi wangu yukoje kwanza jiulize wewe je yeah, mimi maandiko yanasema kila mtu ajioje mwenyewe kama amesimama Jioji kama umesimama katika zamu yako hiyo ni katika maeneo yote tunapenda sana sisi kuhukumiana sana kulaumiana yule yule yule sio vema sio hekima hekima ni kujijua kwanza wewe kabla hujaji wengine Yesu anasema kabla ujatoa kipanzi kwa mwenzako, toa kwanza boriti katika kichwa chako mwenyewe hiyo ndio torati na manabii kabla ujatoa boriti kwa mume wako kwamba sije kwanza jioji wewe je bado huko vile vile kukuta bado unamheshimu kama mwanzo ulikuwa unamheshimu mme wako? Mwanzo mme wako ulikuwa unamlembulia, sikuwa hizi una macho kama mwanaume. Halo! <laughs> asante brother, asante kigango, asante sana. <laughs> Lakini wenda umeacha mme wako kumlembulia kama zamani. Mwanzo wakata na kuoa ulikuwa unamlembulia. Kama unjukulembua utafuta wazako wa kufundishe. <laughs> ndio mzemtemi ndio busara. Uweze wewe ukawa mwanamke una macho kama mwanaume, mme wako mmekaneshe Ibrani au chumbani macho kama ngumi. Ndiyo, alo. Sema amen. Sema amen. Hallelujah. Atasema wiki iliyopita na nasema ndio na msimamo wangu msimlimba mwisho wako pazima. Hakuna mtu yote ambaye anapendi upendo. Mapenzi ya chini, <coughs> mapenzi <coughs> yana <coughs> umri. <coughs> upendo hauna umri. sasa unaposema mume wangu ana matatizo lazima turudi je yeah, ni kweli unawajibika katika eneo lako uko vile vile kama mwanzo maana mlango wa mapepo uleta sisi wenyewe kale kama ka mama county kale kale kanisema nakawa sana kaistein na nani na mume wangu hemu njoo bibi hapa we bibi wa um, bena wa njombe njoo bena wa njombe njoo akasikalisema sikuele hapa mbele kama mamangu nakaa wapi nakaa mabibo niko na mume wangu <laughs> ndio mamangu mzazi shikamo unakaa School... so, so, wapi yeah, oh. naka, na na sema yeah. tutapanga mipango Wakiamua kuturoga ime kula kwao Bibi jametuambia si Amesema na, na kaka yake kule Ajesa na kaka amesema na mke wangu sio na kaka Ile nabaki pale pale mwanamke akasema aka, aka mkao wangu mme wangu huyo mimi siji. Najaria jamaa alikao nikapeleka li, maneno vile vile mnasana dryer. Brake ni white. <laughs> akasema bwana mke wako nimemuita mbele za watu wa viongozi wenzake. Amesema vastiaji. <laughs> mwanamke ma, amekuwaaibisha utasema sasa bi ucheke tu. Amesema nini? Amesema haji hataki. utasema nini aibu akajibaranguza wapi kutokae ushauri huyu mwanamke apiwe taraka leo hatuwezi kuwa na mke wa kiongozi mke wa kiongozi wa taifa kubwa kama hili Linaotawala mataifa mengine ambaye hana adabu tena anamkosia mkuu nchi adabu adhalani Hakuna jambo baya kumkosea adabu mke wako mme wako azalani ni mlangu wa mapepo. Sio mke wako, sio baba yako, sio nani. Mtu yoyote mnaofahamiana nae ushimiane. Usimkosea adabu azalani. Hata kama umstai kiasi hicho, lakini baada mmetoka naye mbali mstai mbele za watu. Ndiyo maana kuna faraga. Ndio maana kuna, kuna, kuna mazunguzo ya faraga. Mnakaa mnaonyana kule faragani mtu yoyote mchungaji wako nikakukemea zalani usinune hapa kanunia nyumbani hapa cheka tu ee, ee. ukifika nyumbani mchungaji leo kwaza. sio hapa ndio somu mchungaji kadhalika na kadhalika na kadhalika lazima we mtu ambaye unazingatia it utende nini useme nini na wakati gani ndio biblia Maandiko anasema mambo yote mazuri, anasema Sulemani, mambo yote mazuri yakizungumzwa nje wakati wake na mazingira yake huwa mabaya. Anasema Sulemani, mambo yote yakizungumzwa nje wakati na nje mazingira yake huwa mabaya hata kama ni mazuri. Tutakwenda kwenye mikosi na balaa na nini, tafika huko. Lakini sisi wenyewe Isa safina Mungu mtukabidhi tuzibe kwa lami. Mungu anawaambia, ziba safina kwa lami ili maji yange siingie ndani." Tuzibe matundu sisi wenyewe kwanza. Ndiyo, zile nyufa za kitabia tuzizibe. Ambazo ziko ndani ya utashi wetu wenyewe. Sawa sawa? Alafu napoishi sisi ndio Mungu ataanza. Huyu mama akamkosea mume wake adabu adaraji adabu Mungu anisaidie mimi nisiende mkosee mke wangu adabu wa zarani Mhasusi kujitumua sana ah nasema huwezi kujua sisi binadamu lakini kifika hapo Mungu anisaidie Na wewe usimkosee mume wako adabu simwambie we bendi ya watoto we tena ongea wadogo zako au mmoja kutembelea wadogo zako we nani baba nani we Yo salimia wageni huku. Eh, huyu naye kakaa ndani? Ah hapo mbavu wewe. <laughs> wako anaeka mbao. Huu nani akakaa ndani tu naye bwana. Si hata jua utaogopagi huyu. Bana njoo bwana mume wako, mume wako. Umeacha jina la babako, mtume jina lake unamwita kama unaita una, una, una unaita kijana tu kwa kawaida. Nenda ndani. Sasa moja nimuamshie, aje kuwasalimia. Naanasikia kule anaingia kwa uchupa cha mume wake huyu unavotembea. Ah nisimshutue hu analala sana asije kashtuka. Pange anausingizi. Wewe <tos> <tos> we, nani? Jo jo jo jo. Ah sikii ngoja nikamwite. Ai naye bana. Wewe wewe nani? Wewe kuna wageni huku. njema za Yesu wa Nazareth aliye hai. Huyu mwanamke aliachwa. Lakini kisa nini ni Mungu anaandaa mazingira ya kwenda kuitetea damu ya Ibrahim rafiki yake ipate utawala katika nchi ya ugeni. Ndio maana jambo lote brother hutaliona mwanzo utaliona mwisho. Jambo loloto utaliona mwanzo utaliona mwisho. Mwisho ni wa jambo ndio jibu. Usi majibu mwanzo. Ndiyo? Watu wanasema mzopeko tutaona tutaona atakapofika. Mimi ni Roseker wa Anthony Mntembe mnyakiusa mzaliwa wa ilinda. Kivumacho hakidumu adumu babu yako mimi ndadumu paka nakufa. Maandiko yanasema kama upako alinipa babako utaisha upako akunipa babako mimi ndio najua siri ya upako wangu nilipata watu wewe ujui nyamaza kimia Upako unaishaga walikuwa hapo na nani swiki na nani hakuna Maandiko yanasema kina Abraham walikufa na heshima yao nitakufa na heshima yangu nitakufa na upako wangu upako wangu hautapotea masi niliko upata ujui Siri ya upako huu najua mimi. Eh! Hey! Ayaa aya, wanafuma hivi wanafuma. Eh, hey, hey, subiri mwisho wewe. Subiri mwisho. Subiri mwisho. Niambie bwana mzo upako mwache mwenye mwenye ambazo tukimbia. Eh, hey, na wivo ivvo, wewe sema na mimi.